Nou ja maats, kom ons gaan kyk vandag een bykie, hoe steek al hierdie verskillende stories in mekaar tot so ver? Ons het gepraat van Adam en Eva, waar die wereld begin het, die aarde soos ons dit ken vandag. En toe het hulle in die tuin van Eden gesondig, door iets die eet wat hulle nie moes nie, die boom van kennis van goed en kwaad. En toe is hulle uitgeskop uit die tuin van Eden en moes hulle buitenkant gaan bly. Toe is Kajan en Abel gebore en Kajan het vir Abel doodgemaak uit sy jalusie en in Abelse plek het toe zet gekom. En die mense het vermeerder en ons het toe later vir jeno gekry wat koning geword het en wat al die mense teruggeprobeer kry het om na vader toe terug te keer en dat hy toe uiteindelik opgevaar het in die hemele in met die paard en na hier nog het die mense baie baie slechter en booster geraak, en toe kom Noach, en die vloed het toe gebeur, en al die mense weer uitgewis, en net Noach en sy gesin was gereed gewees. En na die vloed het die mense nou uitgegaan, Noach sy gesin, en hulle het weer oor die aarde verspre, en weer een klomp mense geword, so Israel het weer groot geword. Maar, toe was hulle nog nie bekend as Israelite nie, maar hulle is die voorgeslachte van Israel gewees. En na lang tydper, toe die mense nou weer rechtig baie geword het, is Abraham gebore, en Abraham het by sy oom en sy oupa gaan bly, en hy het omgeleer van die weeën van vader, maar Abram sy pa self, het afgoede begin aan bid, Thera. Hy het ons al die verskillende goede in sy huis gehad, van klip en van stene en van hout en so voorts. Abram het ook later, getoets om te kyk of daar nie daar toch een ander vader is behalwe ons vader Yahweh wat ons aan bid neem. En toe het hy die son en die maan en die sterre probeer en daar het ook niks van gekom en hy toegesien dat daar geen ander vader kan wees as Yahweh of Yahweh Shua nie. Nou het een paar jaar later verloop en die mens het weer al booser en booser en booser geword. To het hulle die toering van Babel probeer bouw wat tot aan die hemele moes reik, om vir Yahweh daar aan te val, en om uit die hemele uit te kry, om dood te kry, dat hulle hulle goede kan dien, maar dit het toe ook nie gewerk nie, en Yahweh het die toering van Babel vernietig. Na die toering van Babel, het Israel weer een groot nasie geword, en Abraham was daar, en Abraham het na sy pa toe gegaan, om te gaan kyk wat daar aangaan, en hy wil bykie by sy pa keir, en toe kry die klomp afgoede daar, wat hy moest toe allemaal vernietig het, Van die klein God tot die groot God wat ons die skuld moest dra, onthou jylle dit nog? En toe wou sy pa en die koning om later doodmaak oor al die stories oor die afgore, maar hy het toe vir sy pa bewys dat daar die beelde van hout en klip geen God kan wees nie. Dit kan nie een Elohim wees nie, want dit kan nie eers praat nie. En na die voorval het vader toe nou ook nog vir Abraham gestuur om in Kanaan te gaan bly, hy en sy hele huisgesin, wat hy so gedoen het. En na Rik het vader weer vir hom gesê om na Egypte toe te gaan, wat hy ook gedoen het. Abram het nog vir die koning gesê dat sy vrou eindelijk sy sissie is. Hy wou nie vir hom gesê dat het sy vrou is nie, want sy was vreselik mooi en hy was bang hulle wou hom doodmaak vir haar. Want hou julle dit? En toe het Abramse vrou vir hom kinders ook gegee later. En die kinders was Jezma, die oudste een, en Isaac. En vader het ook een ooreenkomst met Abraham gehad oor Isaac en die besnijdenis. En dit is een eeuwige verbond, so ons moet het vandag nog doen. En toe het ons geleer van soedom en gemorra en die booshede wat hulle daar gedoen het, hoe hulle die mense beroof en besteel het, en hoe selfs die konings en die rechters daar verskrikkelijk boos was. En vader het gewaarskie, dat as hulle nie recht daar in, in Sodom en Gemora nie, hy is Sodom en Gemora gaan vernietig, maar niemand wou luister nie. En toe is Lot en sy gesin gewaarskie om uit te kom, die engele het hulle gaan uithaal en dat hulle trak, maar toe het Lot sy vrou moes nou omgekyk na die stad terwyl hy in vlamme opgaan, en toe verander sy in een soudpilaar. En na dit voorbij was, het jou Satan ons nou weer van Abraham aangekla, maar hy het toe die toets gedop, want Abraham en Isaac was bereid, om alles wat hulle het vir die vader te gee. So toe hoef hy nou nie vir Isaac te geslag het nie. En later het Isaac ook 'n vrou gekry, en haar naam was Rebecca, en Isaac sy nageslag was weer Jacob en Esau gewees. Jacob het ons nou Esau sy eersgeboorte recht gekoop. So, toe kry hy ook die siening eerste, wat hy so skelmpies gaan kry het, reg recht opgehaad het. En Esau was kwaad van hom daar en Jacob het toe gevlugd na sy oom Laban toe, en by hom gaan bly. En daar het hy ook sy twee vrouwens gekry, Rachel en Leah. Later het Esau en Jacob weer vrede gemaakt, En Jacob het ook twaalf seens gehad. Die seens was Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isaskar, Sebulon en met hulle sister Dina. En Joosef en Benjamin en later was daar ook Gad en Aser en Dan en Naftali. Joosef was door sy broers verkoop aan mense wat toe daar na Egypte toe gegaan het, en hom as een slaaf verkoop het, en dit was toe al die tyd dier vader so beplan, want Jozef moest toe nou kost by mekaar maak, vir die groe dongersnoed, wat reg oor die hele aarde gebeur het, en toe moes Jacob en sy kinders later optrek so en toe, en by Egypte gaan bly, so al die Israelite, al Jacobse nageslag is Israelite, het toe opgetrek Egypte toe, en hulle het daar gebly En na die groot hongersnoot, het hulle vir een rik goed gebly en daar aangeblij, en later is Jacob oorlede, en Jozef en al sy broers het nou al gesterwe, en die Israelite het daar geblij, en ons gaan nou kyk, wat het als gebeur, terwyl hulle in Egypte geblij het, en Jozef nou nie meer daar was, om hulle te kon beskerm nie.